«Ну, це вже моє діло», – хто казав, якось туманно і дуже холодно, – мовив сотник. «І ти, сину, мій єдиний, надія моя і опора, облич, будь ласка, цей допит. Я все-таки твій батько, не забувайся». Їхні погляди знов схрестилися, і обидва відчули, як між ними утворюється стіна відчуження – Зовсім тоненька, але все-таки стіна. А поза як я першим тебе спитав, тож відповідай мені як син батькові, як старшому відповідай, Голос сотника знов набув утраченої твердості. Це часом не Івана Богдановича ідея піти до гетьмана у Сердюки. І хоча Степан трохи образився на батька, та все ж відповів, ні, це тільки мій задум і більше нічий. Точно? Так, навіть більше скажу. Здається мені, Іван без більшої охотою подався не в Сердюки, а на Січ козакувати. Та й справді, що йому у гетьманському почті робити? Він не такого знатного роду, як ми. От нехай і рідниця у бою зі всякою голотою. Не би схлипнув хтось на дворі під вікном, і в тому схлипуванні відчувались і біль образи, і розчарування. Сотник миттю кинувся до віконця, прочинив його навстіж і висунувся у двір. Та дарма, нікого там не було. Ну, мусинку, ходімо знов на двір. Провідаємо, хто ще ліді там є а заразом і на товариша твого подивимось. Сотник витримав коротеньку паузу і додав, якось недобре скривившись. Я от розберуся, хто це у моєму домі наважується підслуховувати по під вікнами панської світлиці. Тату, а ви певні, – почув було Степан, та сотник обірвав його єдиним суворим словом – «певен». Утім, нічого цікавого у дворі вони не побачили. Лиш всюди носилися, мов, навіжені заклопотані челядники, зайняті приготуванням святкового обіду. Іван же спокійно дрімав на лаві попід яблуною, підклавши під голову драну шапку. Поруч із ним на траві стояли кухоль і порожня глиняна миска – «Не знаєш, чи давно він там лежить?» – спитав сотник одного зі служників, що ніс із льоху до хати полумисок квашених огірків. «Та Бог його знає, мабуть, що давненько. Як випив та закусив, так і спати завалився, здається. Я можу йти, або пан сотник чогось іще від мене хоче. Йди собі». «Дякую». Так і стояли батько та син Раковичі на ганку, майже однаковими жестами смикаючи вуса і пильно придивляючись до безтурботної фігури спудея, котрий дрімав собі спокійнесенько в тіночку під яблунею. І поступово, переймаючись батьковим занепокоєнням, Степан і собі гадав, а чи добре він зробив, обравши Івана собі за попутника». Глава друга. «Ой ти, дівчино! Але ж ваша милосте! Не можна порівнювати досвід такої людини, як ваша милість, а тим паче людини...» Пауль аж зніяковів, не наважуючись подивитися у вічі великому магістрові. «Звісно, кажуть про принца всяке, але щоб таке було правдою...» «Ні, це надто вже неймовірно!» Чом же ж ти замовк, хробачок?» Утім, у голосі великого магістра не відчувалось ніякого здивування, лише весела насмішкуватість, що межувала з відвертим блюзнірством. «Бо не наважуюсь навіть помислити про речі, котрі можуть образити вашу милість. Ти певен?» «Так, певен, що не можеш навіть подумати про те, що давно вже крутиться в твоїй голові, і принц весело всміхнувся. Пауль одразу засмутився, почав нервово соватись на своєму стільці, але мовчав уперто, набурмосившись. «Ну-ну, давай, кажи вже, не томися», – підбадьорив учня великий магістр. «Та таке вже кажуть», – але нарешті, набравшись хоробрості, Пауль мовив. Подейкують, нібито ваша милість, живуть не просто довго, а загалом знов важка, тужлива пауза під пильним поглядом графа. Ну, ще один глибокий вдих, і ось вона, страшна істина. А загалом вічно. Пауль замовк, кидаючи короткі перелякані погляди на великого магістра, і, гадаючи, чи дуже той образився. Проте принца, здається, аніскільки не скривдило таке неймовірне припущення. Він лише спитав учня якомога лагідніше, проте не зводячи з нього пильного погляду. «Оце й усе, що про мене пліткують?» «Ні, ваша милосте, звісно, що ні», – Пауль знов засмутився – Цього разу причина зніяковіння полягала в тому, що цілковито логічне продовження вже висловленої думки належало не безликому поголоску, а йому самому. «Що ж іще незвичайного ти чув про мене, маленький мій хробачок?» Під пильним поглядом великого магістра бідолашний юнак зблід, зіщулився, але все ніяк не міг вирішити – чи варто зізнаватися графу щодо справжнього авторства наступної здогадки? Чи списати її знов-таки на чутки безіменного авторства? Не бійся, хробачок. Не бійся. Боюся, ваша милости. ну сміливіше. Не можу. Можеш. Кажи. Отже...